San Zanpaulo apostoluak efeso Arrei egindako epistolatik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, emonde izu espirituaren jakituria eta goi argia bera ezagutzeko. Argitu da izala zuen barruko begiak, jakinda izuen zer itxarotera egin deutsuen, ina aberatssodan fededunentzat oinrdekottzen prestaudaluan maintza. Ahalmen eta indarrori Kristogan erakutsi eban jainkoak, berauabilen artetik biztu eta zeruan bere eskumalaldean jasarrizo ebanean. Jainkoak agintea alizate indarreta nagusitza guztien gainetik ezarri dau Kristo, eta mundu honetan zeziek. Ez datorren munduan ere haitxatu daitek ezar izen guztien gainetik. Dana jarri dau jainkoak kristore onazpian, eta berau izarri, ezarri dau danen gainetik elizaren buru. Haren gorputza da elizea, unibertsua guztiz beteten dauan kristok betea. Jaunak esana,